Bienvenidos y bienvengudes a Radio Málaga. dia! Som alumnes de l'Escola La Masià. Tenim 10 i 11 anys. I els nostres noms són Jaume, Mar, Adriana i jo, Júlia. Avui us parlarem de què van fer els nazis després de la Segona Guerra Mundial. Hola, bon dia. Soc Jaume. Mar, tinc un dubte que crec que tu em podries respondre. Quan de fa que s'acaba la Segona Guerra Mundial? Clar, Jaume, la Segona Guerra Mundial fa 79 anys que es va acabar, del 1939 fins al 1945. Durant 6 anys, els nazis van perseguir els joves socialistes homosexuals i a tot aquí que no pensarà com ells. Per cert, la Segona Guerra Mundial va ser la guerra més tràgica de la història, amb més de 50 milions de víctimes mortals. Mar, Jaume a preguntar quan de temps fa que s'acabava, però els nazis van ser xutxats després? Sí, Adriana, en acabar la guerra van ser xutxats a Alemanya entre els anys 1945 i 1946, en els que es coneix com a xudeixer de Nuremberg. Em podries dir alguns dels que van ser xutxats? Clar, Adriana, alguns d'ells són Martin Bormann, Hans Frank, Hermann Göring, Alfred Jodi i més. que senti dir que han hagut nazis molt destacats per la seva crueltat. Sabeu la història d'alguns? Clar que sí, mar. Un dels més cruels va ser Josef Mengele, capità de la SAS, investigador nazi i científic al famós Camp Daswitz. Pels seus cruels experiments el deien l'Àngel de la mort. I és prou normal fer experiments inhumans. I ara, si ets sensible i et costa dormir per la nit, Tapar les orelles perquè us anem a explicar alguns dels seus experiments, com col·leccionar-ho com xapes o deixar un xic de 17 anys sense dormir, 11 dies i 25 minuts. No sabem si el xic sobrevisca l'experiment. Pensem que sí, però segurament moriré poc després. O no. Jo sentí parlar d'un tal Heinrich Müller. Sí, també en sé alguna d'ell. Va ser general de la SAS i líder de la Gestapo. De 1939 fins a 1945 va ser el general de la SS, el cap de la temor policia política del Tercer Rei. Va ser el responsable de la desaparició, tortura i mort de centenars de milers de persones a través del territori alemany. Va desaparèixer sense deixar cap rastre després de la Segona Guerra Mundial. No es va recuperar el seu cadàver. De fet, no ses sap on va acabar qualsevol clavitat Després no va viure per contar-ho. Adolf Hitler va suïcidar veritat, no, Julia? Sí, Adolf Hitler es suïcidà amb la seva dona Eva Braun el 30 d'abril de 1945, en el búnquer de Berlín. Es suïcidàrem amb Sianur, un berí molt potent. El cos de Hitler i Eva van ser clemats aquesta mateixa vesprada en el jardí de la llanisseria del Reis XII. Jaume, ¿tú me vas contar algo sobre la SS? ¿Qué era eso? ¿Qué fellen? Sí, era una estapolización la las SS, una importante herramienta del terror nazi. Era el escuadrón de protección Schustafol. Las SS comenzaron con una guardia especial para Adolf Hitler y otros líderes del partido. Jaume, también voy a hablar sobre una tal RATLINE, ¿sabes algo? Claro que sé, las RATLINE son unas rutas de fugida para ayudar a los nazis que habían tenido cárregos en la Alemania Nacional Socialista. Les dues rutes principals duen a Espanya i Argentina. Altres rutes duen Estats Units d'Amèrica i Amèrica del Sud. Altres nazis viatjaren a nord d'Àfrica, com a Egipte inclús països de l'Orient Mitjà, com a Síria o Iraq. On més nazis viatjaren va ser a Argentina. no saben per què? La Terra for for la Terrana, un justí i no fort. pode havia un vidaat. Val però, seguitingguin un dubte. Què van fer els nazis després de la Segona Guerra Mundial? Doncs, Júlia, els que no conseguirem fugir els agafaren i es tutxaren. Alguns es penxaren, altres es condenaren a cadena perpètua i els pitjors es enviaren als gulags, que eren camps de concentració però de l'AUS. Però alguns conseguirem escapar, disfressant-se de soldats de més birran o posant un pijama de ratlles i fugirien a l'Argentina i molts altres països utilitzant les ratlines, que abans us ha parlat Jaume. Adriana, has dit alguna cosa abans sobre uns camps de concentració de l'AUS? Què és això? Sí, Marc, com vos he dit, després de la guerra enviarien a molts nazis als gulags, i havia repartits per Polònia, Alemanya i Hongria. Eren com els camps de concentració, però de la urs, i eren per als nazis. Nos donaven quasi menjar, feien molt de fred i es trobessin molt durs, com reconstruir ciutats, molts morien de fred i de fam. Doncs s'havia après molt i espero que els oïns també. Bon dia, bona esperada i bona nit. El podcast ha arribat fins així. Thank you.